Olemme kuulleet sinun pyhä sanoma, sanomaasi, todistuksia elävästä Jumalasta, joka elää tänä päivänä. Kiitos Jeesusta, sinä vaikutat heidän tahtomista ja tekemistä ihmisten sydämissä, Jeesus rakas. Kiitos, sä puhut vielä tämän kokouksen jälkeenkin vielä, Jeesus, kotimatkallamme. Kiitos todistuksista, Herra. Sinä olet hyvä ollut jokaisen kohdalla. Kiitos, Jeesus, että sinä et luvannut meillä ruusuille tanssimista, vaan sinä lupasit meille vaikeuksia ja kaikkia semmoista kärsimystäkin tällä matkalla. Mutta sen lupasit, Herra, että olit meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme, Herra. Ja sinä seisot rinnallamme. Kävi, miten kävi, Herra. Mutta anna se armo, että jokaisen kohdalla, että me luottaisimme sinuun, Herra, luottaisimme sinun armoosi, joka on niin suuri, Herra, että jokainen ihminen voi kokea sen, Herra, että sinä elät ja sinä toimit ja sinä vaikutat sydämissä. Kiitos Jeesusta, siunaat tulevat päivämme ja tulevat juhlamme, Jeesus, sinun pääsiästys. Juhlasi, Jeesus, rakas, sinun kärsimisjuhlasi, Herra, siunaat Juhani velje, joka tulee keskuutemme. ja kiitos, siunaat kaikki, mitä teemme tässä seurakunnan keskellä, Herra. Siunaat lapsia nuoriamme, Herra, varjelet uskossa nuoremme, Herra, siunaat vanhuksia ja siunat keski-ikäisiä. Kiitos, Jeesus, sinun siunauksesi, se tuntuu, se tuntuu koko olemuksessa, Herra. Kiitos, Jeesus, rakas, että siunaat. Jokaista täällä oli ja tänä iltana tällä armolla. Amen.